El-Rahim Allahu Rabbuna Rabbuna Rabbuna Allahu Rabbuna Rabbuna Qalam drimi i takon Allahu subhanahu wa taala wa qe dha shtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen gëshokut te ti Kemi ndherin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes fetare, moralit Vë nëse do Allah subhanu vë ta'ala u të jetë shkak për përfitimin e klasit së ti Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Allah, Allah, Allah. اذل له ما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو تما تما تما ارميكم امك سننكروا الله سبحانه وتعالى بريءون شيطاني شيطاني شيطاني الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ولا شيطان اسبيك جوسوف الرياض غير فاله الشطانه سلاله تط الى الغور ضايب بشكل لغيمي تي غامشير الله سبحانه وتعالى اشثير شيطان واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن Illa i bilisa kana minel gjinni fa fesaka an emri rabbi Qish ka thana Allahu Pa kana minel gjinni fa fesaka an emri rabbi Ne bantë të qëratë Allahu subhanë vëtara se ka qenjën prej gjinva Në të qëjtani është gjin Dhe Allahu ka kryu dy Diloj kryesat të cilët janë obligu me vejprat mira Dhe ditën e kja mejtët yten për vejprat e tyra Janë njerëzit edhe gjin Qëjtani është prej gjinva يقول لك أرضو الله سبحانه وتعالى برسجد ميباء ديمت لكي كباه ففسك أن أمر ربي ذا درن غا أرضري إزوتي ذات ذا درن غا أرضو الله سبحانه وتعالى ذا كي أباني شتل أرغوه ذا أمر عيمن الشيطان يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان Lakum bin. Për kurëtëve që i tanit ja, është që mundohët me shtinë një rijun Në të, të pricë ose mangësit Në qështje të dinët Mi rri disa qështje me të brua ose mi lanë disa qështje mangësit Pasaj për i qështjeve dhe kurëtëve të cilat mundohë që i tanit me abon një riju të është Me dyshuën fejën e ti I bjen dyshima Fëtëkoon lë shëtënë vërië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 لندوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لقدت نفسي بنور من فؤادي حينما راجت يا رب العماني ليجراتن غسريالي روجا ادريت اليجيرون هوجا يندرور شكري علي حينما <تضح> راجت يا رب العماني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 këmi folë për shkacet të cilat e qëve njerion rranje makatëve dhe kemi përment për tyra kënësit e kësaj bota epshet e kemi përment dhe tyta është dyshimi nësasat kemi folë për armikën e trejt i cili është kak për shkacetve që njerion pjenë makatëve e është armikën më imat së në në ka kryu Allah subhanu etana për njerion është shëtani armikë i përvetuar i muslimonit e që urrejnë gjithë Allah i të vejë për të mirë nga ibadetët gjithë dhejë për e mirë e që në eknoshë Allah subhanu wa ta'la a e urrejnë dhe ala shaitan aspejtë në gjohësor në rridhë nga fjalla shatana e që në të të të të ilarguar ndaj përshkak lërgimit të nga mëshira Allahu subhanu wa ta'la është të të të shaitan se që që që që që që që që që që që që që që që që që Oka men al jin ne fa fasqa an amr Rabbih. Ne ban tesawwa Allah subhanahu wa ta'ala se kaçin për jinna. Ata şeytani është jin. Allahu ka kriju dy, a le të thon dy lloj krijes ato të cilat janë obligu me vepra të mira. Në ditën e Kiametit të pyeten për veprat e tjera janë njerëzit edhe jin. Şeytani është prej jinna. Të kurë ka urdhu Allahu subhanahu wa ta'ala për sejdë me badet, ba nuk i ka bë. Fa fasqa an amr Rabbih, da dolnga orderi i Zotit fakt, më thotë dal nga urdhri i Allahut subhanahu wa taala, atë që boni çetë largohet dhe e merr emrin shejtan. Kështu që çdo xhin i cili del nga urdhri i Allahut subhanahu wa taala, nuk e respekton Allahut subhanahu wa taala, del nga kidin, thirrret shejtan. Me të thon xhini ose është musliman ose është shejtan. Allah subhanahu wa taala flet për këtë thot inna ma'murukum bis-su'i wal fahsha, flet për misionin e këtina, se çfarë misioni ka, thot إن ما يمر بكم بالسوء والفحشاء يرضى به برتقشيا ده نارماليت وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذا يستنتفلتني برالله وناتشلوك اديني ننتديو حتى برتقشيا po edhe njerëzit edhe flasin në emër të Allahut subhanahu wa taala ndërsa Allahu s'ka dhënë më të s'ka kujton, ndoshta se ka thënë Allahu të urdhëron ose s'e ka ndaluat ndalesë, e dikush flet në emër të Allahut subhanahu wa taala pa ndaluar Allahu as pa urdhëruar atë veprë. Do thotë edhe veprat e këqija, edhe fjalët të cilat thuhen për Allahun, e që njerëzit nuk kanë detyrim rreth sajna, janë nga shejtani. Dhe kjo është misioni i shejtanit. Allahu subhanahu wa taala jaqërhej vërit në muslimanë se shejtani është armik i hapët e njerëzit dhe thotë inna shejtana lakum aduun. Mërtejt, shëjtani është armik Juaj i hapët fëtë të khidhu hu adua Edhe mërënë nësi armik Mëse mërënë nësi mik Inna ma jedu u hizbë hu li e kunu minë ashabi sëjir E i thëratë partina vetë I thëratë njerëzët e vesë pasus të vetë Se të pasojnë që tjenë prebanorë dhe të zërë Nga se nuk vepran nuk dëshiran për njerin Për vetë se jetën e voshtirë Në ketë botë dhe ditën e kja mejtët dënimin Andhe për kërkimin mbrojtet a Allahun nga shetani a janë surat u nësë dhe ka thonë dhe kërkën njëri mbrojtet gjatë kësaj sura në këtë kësurë gjatë ledzim të kësaj sura që Allahun më mbrojt nga cytjet nga vesveset të cilët i vinë nga cytësi që aja shetani e cilët i banë cytja në gjokësat e njerëza a shë që e ka qëtë këtë këtë në nasë dhe dhëtë cytës dhe dhëtë i gjunë ato ne vezveset, në gjoksat e njerëzve, edhe i bën për të dyshuar, i shtënë vë vepra tekqia, gjithatë. Dhe se shejtanat janë dy lloj. Nuk është vetëm një lloj. Në Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ka përmend dy lloj shejtana. Thotë: "Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jin". Në çdo pejgamberi i kemi bën armiq. Dhe çdo pejgamber, dhe çdo musliman i cili pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka dy lloje armiq. Ata janë shejtërat e njerëzve dhe gjin, shejtanat për njerëzve dhe gjinva juhi bëjnë bashkë njëri-tjetrin fjalë mashtruese. Do thotë, shejtanat për njerëzve janë ato të, të, të, të cilat e kryjnë obligimet apo e krijnë misionin e shejtanëve dhe e krijnë punët e tij. Ordrojnë njerëzën veprat që siya dhe ndalojnë nga të mirat. I ndalojnë mm. nga të mirat, njëri ndon të thotë një mision e kanë edhe pse është njeriu ai e lund veprën e shejtanit andaj Allah subhanahu wa taala e ka thujt në Kur'an shejtanin dhe ka të anë që gjdo për nga mbarë ka pasë kësi loj armiq, dhe armiq për i gjinnëve shqitana dhe armiq për i njerëzve shqitana. Në dhe Allah subhanu wa ta'la ka obligu muslimonin që në gjda rast, përshkak se armi një kështi madh, armi një kështi fort, ka kërku nga muslimoni që gjithmon, aj me kërku mbrojtë nga Allah subhanu wa ta'la nga shirë i ti në ditë qiesë të tij andote feiza qara'at alquran dhe risan fillim kuran nëse fillon me lezu kuran ka feiza qara'at alquran fa astaezu billahi minash shaitanir razin eda nase fillon me lezu kuran para se mja fillo kërkon mbrojtje te allah nga shejtani i maku jo vetem kthe por në çdo rast ka obliguar ka kërkuar allah subhanahu wa taala nganjeri qai me kërkuar mbrojtje te allah nga shejtani nëse shejtani nuk e lën as një çast rahat Andaj ka ardh edhe derin në lindje e fëminja kur lindë Shëtani nuk e lënë rahat Ka ardhë në hadith për nga më berësë e lëlari Së në të së në trasmetani e bua rejda Të të kullu bëni adem jam usuhu shëtani Zdo bita demit kur lind, lindje e prekë shëtani Jep mes Jo me vëlletë hu umën Ditën kur e lindë nana e ti Illa me rje me ma vëbënëha Përveç me rjemit qësë në ka bëkëtë Edhe birit saj Si që mundohet edhe para vdekjes më bizutron njeriu, do thotë në lindje edhe në vdekje ditë, do thotë puna e tij është prej lingjës, edhe në vdekje mos më lën njeriu në rahat. Ka ardhur hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thëlka kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit, edhe ka kërku mbrojtje bi disa xhana ka thën Allahumma na'udhu bike minat tardi, ozat ona kërkoj të mbrojti prej përplasjes, do thotë mos më ra për një vend i lartë, më përplas. Wallah hadm, kërkoj mbrojtje më azon shtëpia ose donjë sen mushim, Azan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje edhe për ksoj. Wallah ghrq, ka kërkuar mbrojtje me mbrojtja Allahu nga fundosia. Wall harq, edhe ka kërkuar që Allahu më mbrojtë nga zjarrri, mos më djeg me zjarr. Wa'udhu bika an yatakhabbatani shaytanu 'inda al-mawt, dhe kërkoj të ti mbrojtje që mos të më zotron shejtani para vdekjes. Donë thot, mos më zotru shejtani para vdekjes, kanë thonë ulemat, kanë shpjeguar Qo përselem që mos më ja hum shpresat në momentet e çostes së vdekjes të Allahu subhanahu wa taala ose mi hum shpresat në Allah subhanahu wa taala për shkak të sëmundjes edhe me këtë shpinë në çostet e vdekjes. E'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira. Dhe kërkoj prej Teje o Zotë mbroj më së des në rrugën Tënde duke ja kthi shpinën në luftë. Mos më vdek në jihad me shpinën e kthimë, do të thotë duke ik. Ka kërkuar pejgamberi saollallahu më mbroj nga kjo. E'udhu bika min an amuta ladira, apo o Zotë të mbrojsh mua çe të vdes nga në të të kafshimi, do të thon kafshimi i garpënit ose ndonjë e përgjithshme tjetër ose ndonjë insekt i cili është helmos, ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më mbrojtë Allahu nga kjo, nuk ka dëshëngur të vdes në atë mënyrë. Siç është asajron edhe gjatë ushqimit. Do thot nuk e lë rahat. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Hudhaifa thot kunna idha hadarna ma an-nabi në sallallahu alaihi wasallam taaman Kur ishmi me pengamberi sallallallahu aleyhi wa sallam Edhe bishmi do njo shim hangr së bashku Lemna dha e idhjena hatta jabda rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Na kemi pas të t'zakërn hudhajfa r.a Qiskemi fillu njo shim me hangr R.a se me vnu dore njo shim Para se me fillu pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Nathod e kan pas ket edukat Se nuk e kan fillu me hangr njo shim Para se me fillu pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Kur ka fillu aj pas taj kan fillu sahabat A i në këdërna mahu mërëtën taama Nihërë me pingënë bejën sallatullarë e sallatullarë e sallatullarë e sallatullarë e sallatullarë e sallatullarët Të gjë e rriëtën ke anëha të dëfërë Dhe ardhë një vajëzë re, sukur me kënd të ështënjë dy kosh prej mrapa Sukur me kënd të ështënjë dy kosh prej mrapa Dhe dhehebër lita dhaj edhe ha fit taam Dhe ka ardhët dhe ka doshme nuk dorën e saj nuk shim Me Fë akhëdhe Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam biediha E pengan beri sallallahu aleyhi wa sallam thot e kapi për dorën e saj Dukë e gjatë e dorën me shti në shim për nga beri sallallahu aleyhi wa sallam jaka kapi në dorën Thumë gjatë a Arabijun ka enna ma judfa fërë dhe biedi Thot pas taj ardh një fshatar Bur Adh sukur mukon të eshti dhjë kosh për imbrapa Dhe ka ardhë thot Ju ka vërsul u shimit e ka gjatë dorën për në shim Fë akhë Edha pengaveri sallallahu alejhi wasallam ja ka kap dorën edhe atitën. Thotë, "E ka kap dorën asaj vajzes tre, asaj çikës vogël, edha ja ka kap dorën atij fshatarit, të cilet sukrim pasnjë dikojt prej mbrapas, aty kanë ardhur dhe kanë gjuat durr." Për më hogu, faqala rasulullah sallallahu alejhi wasallam, "Pasaj tha pengaveri sallallahu alejhi wasallam, inna shaythan yusahilu ta'ama an la yudhkarismullah alayh." <gjuhi> Shaythani e bën halal, ju lejohet e bën halal për veti me honga me yushim, të cilet nuk bëhat në emër të Allahut, domethënë nuk thuat jala bismillah. O anëhu gjahë bi adhë i lgërija në istihilla bi ha Dhe thëtë se ka ardhë të jetoni me këtë vajzën e re Ka ardhën për me shtu i me hongër kjo ështëm pa bismillah Edhe që mi oboha lalati me hongër në këtë ështëm Fë akhtu bi adhë ha Edhe unë e kapët të të përdore këtë vajzën e re Fë gjahë bi hadhe l'arabi Pasë e pruni këtë fshatarin li stihil bihi cha ta ban halall ushimin per me hanger atë me shtif fshatarin me hanger pa bismillah fa akhadtu bi yadihi eda ona kapa tha per dorre edhe kte walladhi nafsi bi yadihi fa shatan doron te cele te shpirti im inna yadahu fi yadi ma yadha fa shatan doron te cele te shpirti im pe pengaveris sallallahu alaihi wasallam ndoron qe kam kapu ne tasoj vajzes bashk me te edhe dorra shejtane te shndoron te ime e kam pengua mos merkap mos me hangushim Si që këndalupe nga beri sallallahu alaihi sallam Ma hangar Muslimani me dorën e majtë Ka thonë, idha ekele ahadukum falje kul biemini Nëse han dikush nga ju u shim Letha me dorën e diati O idha shariba falje shrëb biemini Dhe kur të pin, letë të pin me dorën e ti diatë Fe inne shëjtoni Kul bishimari Gase shëjtoni han me të majten O e shërëbu bishimari Dhe pin me të majten Si që ndozhë shëjtoni Shëshëran një riu një vetëm të urshimi Kër ndodhen dy veta zihen me zveta Apo janë nervosë zihen me zveta Edhe në këtë rasë shëjtoni është në shëshërimin e tira Tëtë transmitu si Sëliman Iblësardë Tëtë kund të gjelisën ma në nëbiji sallallari e sallam Isha uldur me pengamberin sallallari e sallam Vora gjulani e stebanin Dërsa dy veta të të shin zanë dhe u shashin me zveta Fë ahadu ma ahmarra vajhë Njonit pre tira të, të t'ju skoq ftyra u në tëfëqët audajohë dhe u frinë damarë të qafës të kala nëbiju sallallale së në thapë nga në beri sallallale sallam inni la alamu kelimetan un e di një fjarë lëu kala dheba anhu ma e gjithë si kur të thëtë atë vjallë i kishte kalu kja është ka hashte e gjithë në vetën e ti të është kala lëu kala audhë billahimin e shëjtani dheba anhu ma e gjithë si kur të të kërkan mbrojtët e allahu nga shëjtani Thaqalu لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان. I thana ti personit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu thon, se nëse thua udh billahi minash-shaytanir-razim, nëse thuo kërkon mbrojtje te Allahu nga shejtani, të largohet kjo. Thaqalu a hel bi jununun, ka thona mos jamunismund prej gjendve që më thon këtë fjalë. Do thon nuk ka pranu më thon. Siç ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Se la vlerësoni hadithat se shejtani gjithmonë mundohet me të shohrur njeriu apo me i bota të kia. Ka kërkupe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në rastet edhe kur se, në vitora, ka hin vecei. Ne uitora ka kërkuar mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga shejtanat. Ka thon Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith. O zotën kërkoi mbrojtje te ti të mbrojsh nga shejtanat, gjendë që kanë femra wal khaba'ith ashkajan moskë, do të them nga moskë prityra edhe femra. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu Ese flacsa edhe në rastin e burrit kur flet me gruan e tij, obligohet muslimani me kërkuim mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala, ngase edhe në këtë rast shitani mudohet me shfrytzoku përmbi boda muslimanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna hadakum idha ata ahlohu, kur dikoshi afruhet gruas e tij, وقال بسم الله, do thot në emër të Allahut, Allahumma jannibnash shaitan, o Zot na largo shitanin nga ne, wa jannibish shaitan ma razaqtana, do na largoj shitanin nga ato fmiçka që na jap shty. E nësa Allahu gajanati ia patyr ndonjë fëmijë, nuk ka mundësi shejtani t'i bëjë dëm atij fëmijës as siç azatron, ta mizatron. Siç ka përmendën Pengamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe u shkërcnuat i personit i cili ka lënë para muslimanit, para njeriu i cili tash të fal namaz, se veprat që lëna te apo është për veprat e, e, e shejtanit. Natë muslimanin apo njeriu nuk e lëra has shejtani edhe në këtë rast. Natë mundohet me shtinë, nëse s'mundë diçka tjetër, mundohet edhe këta me shfryzu. Në ditën e kanë mëdal përpara atij që është u fal namaz. Transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabi e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, se pejgamberi ka thënë: "Idha marra baina yadayhi ahadukum nisa para yush, ndjenioni për ju, ka lënë diçka, huwa yusalli, ndërsa ti e të fal namazin, fel yamna'uhu", le ta pengon. Do të thotë se si jetu fal namazin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, nëse si jetu ka fal namazin, edhe vjen dikush ti të fal namazin do me kalu para teje, pengoje me dorë, mos le me kalu fe in eba fe in eba fëlljëmna'hu nëse ajzë dhe në mundal, mundalë prap ta pëngojsh fe in eba fëlljë katilhu nëse prap nuk pranë ran, atëher fëlljë katilhu luftoje me dhunë, mësëllë me dalë për para fe inëma huë shëjtan nga sa i është shëjtan në të dhe ka ka për shëjtani ata edhe është të obligu me bo vejpran e shëjtani sishk ka lemru për nga mbiri sallallalli dhe ka borësitë muslimonin por më kërkuan mbrojtja të Allahut subhanahu wa taala nga shejtani edhe mëngjes edhe mbrëmje. Do të thotë çdo rast është rrezik nga kërmik. Transmeton Abu Hurajra radiyallahu an tha: قال ابو بكر يا رسول الله مرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت. E i dërguar i Allahut i ka thënë Abu Bakrit. Tregom diçka, të një porosi apo një vepër që ta bajnë mëngjes edhe mbrëmje. E i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosi thot: të Allahumma alim al-ghaybi wash-shahada. O zot, i zi li I den ata çka është fshehur, tufsheten edhe adat çka shihet. Fati ras semawati wal ard, qriusi qiye dhe i tokos, rrebe kulli şeyn huwa malika, dha zot i çdo gjaje dhe fundu si sa, eshadu an la ilaha illa ant. Dhe Moysa nuk ka ta dhuruar tjetër për veçteja, a'udu bika min sharri nafsi, korkaitem broish mua nga e keqja e vetes, wa min sharri shaytan edhe më mbrojt nga të këqia të shejtanit o shirkihi edhe nga shirkin nga kufrin në të cilën të qënë shejtani me vëpru ka le kullhu i dhe asbahte o i dhe amsejte o i dhe akhatë të madgja i kaporosit për nga mbejri sallat me vëbëkrin ka thënë thuje këtëte seherë kër të qëzgjohë është më ngjes edhe në mbramje edhe kër të bish me flet në thënë gjda rast të të rase e bën për më mbrojt në të të të, edhe në ngjes, ka mund si ti vin sulme nga shejtani edhe mbrëmje ka mund si me sulme nga shejtani po edhe gjat natës ka mund si me sulme nga shejtani pejgamberi sallallahu alajhi se ka përsëritur që këta tre raste ta bën këtë lutje. Dasmëton Jabiri radhiyallahu an i biri Abdullah se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi duke thënë inna shejtani yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ni se shejtani prezanton te njeriu sa herc don me vepru diçka e ka shejtanin aty. Sa herc don me vepru diçka shejtanin e kati hatta yahduru 'inda ta'ami dair isa prezanton me tan gjat ushqimit o eda saqata min ahadikum luqma ya nas ad-dunyaniit per ju ibjen kashoria e bukos leta fshin fal yamad ma kana min adha ayat kanjitet per buka leta mer at kashoren e bukos eda leta pastron de leta han thum li kulha fas la ta han wala yadaha li shaitan amus li shaitanin nase shejtani shfryzen kët rast e mudohet me ushqinga yeshkat karotin nga dora mi po Allahu subhanahu wa ta'ala nëse besimtari mirët me këtë lutje dhe jetën me të që e ka porosit për nga beri sallallalli e sallam kjo bëhat një lojë mburoje këti dhe nuk ka mësi shëjtani apo kështjil e cila e pëngën shëjtani nga sulmet të cilat mundohet mja drejtu besimtari në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t mbiu po mbrojt pastaj sundimi i tij mbi meçtëti e tij dhe ata te cilët nuk besojnë thot Allah subhanahu wa taala innahu laysa lahu sultanan alalladhina amanu nuk ka aj zotrim bi ata te cilët kanë besuha wa ala rabbi metawakkalun edhe që mbështeten në Allah subhanahu wa taala do thot që kanë besu dhe kërkojnë mbrojtje nga Allah subhanahu wa taala gjithmonë kanë mbrojtje nga Allah dhe kërkojnë nga i mbrojtje te ata nuk ka mundësi shejtani t'u bën dëm Pas e dhëtë Allah, innëma sultanu alëllëdhine të wallonëhu, pa e ka zëtërim, për zëtërim kanë bëja të të cilët e kanë marë si mekata, walëllëdhine hunë bëhi mushrikun, edhe të të të cilët i bojnë shirkë Allahu subhanahu wa ta'ana. Ndajnë ditën e kiametit, shëtani ju thët njerëzëve, ju thët ditën e kiametit, shëtani e mbarë një fjallim, nga se njerëzët ditën e kiametit, mundohën gjitha fajët mjë Se shejtani jo ka në cilin na ka nxjerrr nga rruga, kjo është i cilin na ka mostru, kjo është i cilin na ka thon bëni këtë, kjo është i cilin na ka thon ndali nga kjo, kjo është i cilin e ka bë kwa këto. Të kçija mund doën me gjithë një arsye që më shqetuo nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Atë pastaj ngrihet shejtani edhe ambon një fjalëm aty në njerëzve e për ai fjalëve që ju thot, ju thot atyre. Wama kana li aleikum min sultan. Unë s'ku pos zotrim mbi ju, unë nuk ju gumstij ju me fuqi veproni çshto. Nuk ju gumstij me zar me bë haramin unë nuk i kumë shti me zarë se s'kam pas u qimi ju shti ju e me zarë illa nda uvë të kom mi po unë ju kumë thirë fës të gjëbë të mli e ju më i një përgjishë thirës të ime unë ju kumë thonë hajde me vëprukshtu ju keni thonë mirë po vimi hajde bëni këta ju keni ba mi po në nuk e komarë asnjanin për ju e me dhunë me presjanë me shti me bon atë mëkatin felat e lu mu një valu mu anë fuse komë anë dhej mos më faj ndaj allah subhanahu wa taala thot alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza anukeshifna sinaiki bil shush shaythanat dha ato shaythanat i nzisin kafirat me veprua ato veprat ato selat veproin ne ato shaythani ka sundim ka zotrembi ato selat i kan marr per me shaythanin edhe qe i boin shirka allah subhanahu wa taala ato njerëz e shaythani ishten me vepru vepraksia dhe i nzit ne teqsia ato gjithmon ato ja nen kontrollin e shaythanit prevesveseve dhe kurthave të cilët i ban shëtani njëriot apo që i ka ba dhe që i ban e para ka qenë nëzirja e prindrave njëzijës Ademin Alisem dhe Grunet bashkordën e ti nga gjendeti kjo ka qenë hapi i parë ku shëtani ka të regu armicin e vet ndaj njerëzve ka të regu armicin e vet që ka ndaj njëriot edhe kjo armicin ka vazhdu edhe vazhdan pas kësajna që i kanë zirën nga gjenneti alikum së selamu pas kësaj që shëtan i kanë zirën nga gjenneti ademin alisëm dhe bashkërëten e ti të shaj Allah subhanovë të i ka premtu besimtarëve se nësa ta krynë obligimet të cilat u akadham në ndalohen nga të kësijat do t'i këthem prapnat vatanin e tyret të cilin e kanë pasë a jësë gjenneti E sjithani tashti vepra e tij pasaj pasi që i ka nxirrë është apo misioni i tij është që mos me lan asnjërin la për njerëzve me uqthi prapë me hinat e kohën e Ademi alajihis salam. Allaahu subhanahu wa taala flet për ngjarën siç ju ka ndot wa qala ma nahaka rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakein aw takuna min al-khalidin. Sesi që mashtru shejtani Ademin alajihis salam për me nxirr nga xhenjeti. U ka thonë Ademit arsim dhe bashortës ti se nuk ju ka ndalu Zoti ju nga kapeim se neunuk pa hani paseqje një pëmja kishte ndaluar Allahu prej pëmve që mos thojin nga fritet asaj pëmja ka thonë jo ku nuk jua kanë ndaluar vetëm që mos të bëheni melek apo an të kuna men el khalidin mos të bëheni me për hërshëm an tat si të hanju kët pëm keni më mejet xhenet për gjithmonë edhe keni më jetua kur skeni më vdek wa qasmuhuma inni lakuma la minan nasihin edhi është probetua shejtani se këtë çka jam t'ju ha thonë ju është vërtet dhe se so un jam besnik ndaj jush. Do thotë şeytani është krijesë paturshme, skatur pau, pse betohet, nuk është në aje ka ç problem, ato ta e ka vendosur me shkupër Jehennem. Edhe betohet, betohet, por ndryvej pse është e mirë edhe pse ajë veprë është e keqe. Siç e sheni edhe nga ajeti se mjet i luftës, ose në ajë përdorim apo armë të cilën ai ka është që gjonave më janë ndryshuar emrat, sendeve janë ndryshon emrat dhe ti vjen në formën të cilën nuk janë. Nëse paimën ja se janë ndaluar Allahu subhanahu wa taala, e cila është mëkat, sikur kish ardhet i kish thon atëmit të bashkëortas ti, hanin kët paim, sepse kët paim është e ndaluar dhe është mëkat. A kish hangur ademi alayhis salam? Sikish hangur ademi alayhis salam kur ti kish thonaj atë çka ka emren, çfarë emri ka paim? Do ta kish tonë realitetin se çfarë është realiteti i paimës nuk e kish hangur ademi alayhis salam. Po e ka ditë se nëse i thot atëmit hanin kët paim se kët paim janë ndaluar Allahu, s'kish pas rezultat. Nataj rezultatet e kaçilim janë drejtuar emën. Ka thënë ka nuk kanë dalu zoti ju nga kjo paim përveç se mos bëhi me lek. Do në thot, nëse hani ju kët paim, keni bomu me lek ose keni më bot për hershëm. Do thot kjo paim e ka lënë emrin kësaj paim se qëndoi jeta shajarotul khuld paima për hershmëris. Ka thon se kjo paim as nëse han bant për hershëm. Do thot kjo është ajo filozofia së shejtanit, se në ai thirr misionin e tij ngrit duke kët filozofi. Sejndeve të cilat Apo mëkateve që i kandalu nga të Allah Subhano ta mi andrishu e imnat Dhe me ti zbukuru ti Në këtë mënir Mashtran për mi vepru vejprat e shia Si shtatë Në ajet jetër Allah Fedellahu ma bigurur I drejtaj ato ademen dhe pasur Në ti për me vepru ato vejprat e shia Me mashtrim Vejprën e keqe me mashtrim pima, Falemma dha ka shëgjara E kur hangren ato nga pema Bedet lehu ma së atuhu ma edhe fillojn zhveshën nga trupi domethën do shihen vendet e turpshme e trupit tyre wattafika yakhsifani aleihima min warqil janna edhe fillojn të mbollohen me pemtë e xhennetit wenadahuma rabbuhuma athar allah subhanahu wa taala athir adamin edhe bashkortën e tij dhe u tha alam anhaquma antilkumash shajara wa akulukuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin a nuk ju ndalova on nga ajo pem a nuk ju thase shaytani esht armiki juaj e hapat Në e banë një qartë një sandë nëse evrejtet se pas mëkatit, qëfar ka ndodhë? Pas hangjes mëkatit, Ademi Alistam dhe bashkëshorta, e Ademi Alistam ka fillu trupi i ty në të gjëvejshet. Në thotë, kjo është në cilën o dhe zënë dhe mundohet të më thonë drejtanë shëjtani dhe inëzit njerëzën dhe në tëtë kërë fillojnë njerëzit mëkatët dhe kjo të gjveshje e cilë e shohin muslimansat të muslimanet muslimane, nuk kanë dohë vetëm se sebetu i mëkatëve dhe kërë ndodhin mëkatët fillën gjveshja kërë ndodhin mëkatët fillën gjveshja andaj Allah subhanu va tëla pletë për adhimin e se në pas hangles pëjmos ka fillu të gjveshja e trupit të atyuna e kanë fillu të mbëlohen nga pëjmët e qënejtët Pasaj Allah subhanu wa tali obligoj që të zbritën tok Dhe zbritën tok Dhe mbet njëri u armikë shëtanit Dhe shëtani armikë njëriut Dhe kjo vazhdo në derin ditën e kiamet Ndaj Trasme ton Abu Sa'idin Kudri radi Allah an Thot Ka thonë për nga në beri sallallari e sallam Je kulu Allah azze vajll Se Allahu thot Ja adam ditën e kiamet Thot o adam Dhe kulu lebbejke vë sa'dejke وَالْخَيْرُ فِيَدَيْكِ في ذَجْدَوْ مِرْسِيَشْ نَدَوْرَنْتَانَ قَالَ فَيَكُولْ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ إِثَتْ اللَّهُ سُبْحَانَوَ طَلَنْ زِرِّ نَقَى بَصَار سَتَتُوْ أَتَتْ سِلَتْ يَنْ بَرْ جَهَنَّمِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ أَكُوشْ يَنْ عَلَى جَهَنَّيْمِ تَزْيَارِ njo për gjennet dhe thëkale Fa e dhali ke hi në e shibu së agir e kur të ndodhë kjo e të korkonë Allah subhanu që nashin në daftë në në dalin prej gjdo një mi veta nashin në thanan për gjahenem njo për gjennet në këta qaste thëk për nga mberi sallallalli sallam që transmiton nga Allah në gëtë raste aj i vogli pasrin gjallis më thaj i vogli është i cili thihet ju thihet nflokt vë të dha kullu dhati hamlin hamleha dërsa të të zonat i lëshojnë fëmi të vetë wa të ran nëse sukara dërsa i njerëzit i shafësikur me kanën të dehur wa ma hum bi sukara dërsa nuk janën të dehur wa lakinna adhaba Allah i shedid mi përdenimja Allah tësht i ashpër qale fështet dhe dhalika alejhim dhe kjo ju dhe shtërsojt kjo bohat eran për njerëzit thao ya rasul allah ai na dalik arrajul than sahabot quran dajuqe tjal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush esh pre ati veni me veta cilli pre neve esht ai njer i cilli me selimi non se nonota non per xhenem mresi 1000 veç njeon por xhenela cilli esh pre neve qi ka mundsi me hihat xhenat taqale abshiru ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam un jap mijde ju pergzoi fa inna man yajuja wamajuz 1000 thase pre pasardha te adamit jan edhe populli i xuxhe dhe ma xuxh ka thon se kta pra ky tire kan mih 9999 oson e një ka mih për juën xhennet qale thumma qal pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yade peshaten dorën tacelet e shpirtit im inni la athma an takunu rub' ahli aljanna une shpresoj se ti jeni jo 1/4 e banorëve të xhennetit me kon nga pasuesi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ummeti i pejgamberit fa hamidun allah wa kabbarna thota falamdru ma allahun dhe murrum teqbir thumma qal والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكون ثلث اهل الجنه فصايف النبي الرساله صلى الله عليه وسلم ببيتو پر سديتي ساونس پرسائت يني 1.3 بنوروه جننت فهمت الله اكبرنا فصاي ناثو فلم درم اللهون پر كتا و مرومت كبير ثم قال والذي نفسي بيده فصايف النبي الرساله صلى الله عليه وسلم ببيتو پر سديتي تا اني لا اطمع ان تكون شطر اهل الجنه ونس پرسائت يني 2/3 بنوروه جننت inë në mëthëllu këmë fil umemi, shënë budhi i juaj me popoj të tjërë është, ke mëthëllit shërat i lbejda, fil gjildit thëuri, të atë së kur shënë budhi asaj, kima së bardhë në kafshën, në më thënë muzatin e zi, apo bikën e zi, në të një kime e bardhë që shështë, atë popoj janë shumë, në të sa juajnë mejse në atyra, suko me kanë e kime e bardhë, kështu dalohin nga popoj të tjë shejtani dhe njeriu që kanë ndodhur me armisia dhe ka vazhduar shejtani ka kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala një kërkesë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka plotësuar ka thonë ra'aytuka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikan dhurriyatahu illa qalila ka thon azot pasi çte ket ademin e vlerësua mbi mua do thot pasi krijesën apo pasi njerëzin e ke vlerësuar mbi mua apo njeriu ne ke vlerësuar mbi mua Atharna semiet Muamma Fadzan, dalin ditën e Kiametit që të jetoj, onë do t'i sfarrosi, do të thonë, do të lënë njëriçën nën duket të ta lë çojnë në makata, ila përveç një pakice, do thonë, pasardhësit e Ademit, të gjithë do t'i çojë në vepra të këqija, do t'i humbi përveç një pakice nga ata. O do vërtet edhe ashtu. Do thotë ka ndodhë, shumica e njerëzve Allahu ja ka dhënë këtë afazem, dalin ditën e Kiametit, şeytani vepron me këta. Andaj shumit se e njerëzë i bojnë shirkë Allah, subhanu wa ta ala, shumë popu i dhe bëthonë ka darë nga dinja Allah, subhanu ka pasarë si të ademit, dhe pa ki se atyri janë të selet e falendrojnë ditën e kiametet, bashkë me shqeitanit, shkojnë për gjëhënën. Pre i kurëtëve shqeitanit, se le t'ja banë njerëzë, njeriut, apo ja pregadit është demoralizimi njerit, apo pëngese e ti nga veprat e mira. Pasit që şey e mërë këtë afatëzim, i thaë Allah subhanu wa ta'ala Thabima agvajteni Pasit të mënëzirë mënë malkove Mënëzirë nga rruga e drejt Le aqudanna sirata kël mustaqim One do të shëndrajnë rrugën e drejt të anër Thumme le atijennehom Dhe me thonë dhe të shëndrajnë njëzë Thumme le atijennehom Pasaj do të ju shkojnë njëzëve min mbejni e idihim Do të ju vi njëzëve prej për para ومن خلفهم ذئب برا و على يمينهم ذئب انا يدات تيره و شماليهم ذئب انا امات تيره ولا تجد اكثرهم شاكرين شميس نتيره نوك دتاجيف فالندروس مثلا شميس اثيره باسار ادمت نو كان مت رسبتو تابي بن اباسي سفالا كور ثتا الى اتينو من بين ايديهم ستوتي في اثيره برpara كو پرشليم دوتي بوي ديشوهن اخيرات do t'i bëj me dishue në çështën e akhiretit, a do të rindallen apo nuk do të ringjallen. Ndërsa fjala e atij wamin khalfihim do t'i vi për mbrapa, ka përshëllim se do t'i nxis, do t'i nxisë në botë me dash turlinejoin. Wa an eimanihim, ndërsa do t'ju vi atij nga ana e djathtë ka përshëllim do t'i bëj me dishue në feën e tyre. Wa an shema'ilihim do t'i bëj që miu qnas kur ti veprojnë mëkatat, do t'i ja bëj të bukur mëkatat, do t'i ja bëj të ëmbla mëkatat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 ودين آبائك اذا مفين اپرندر وتو واباء آبائك اذا فين استرجيشا وتو فاصا فاسلام النيريو ثات نو كه كاراسپكتو ودا كا پرانو فين امطو نو كه كا دجو فيالن شيطانه ثم قعد قادع... باسقسنا نو ثات شيطاني نو درزو هات باسيس نيريو پرانو اسلامنا اي پرپ نو درزو هات تو بڠامبسان ثم مقاد لبي طريق الهجره فصي ادالهن روقن الهجرتيت كون نيريو تيمو غستو هات ونتي makaqatet për rreth shoshërie e keqe, e sheh se shto pas mundi presionet, nuk ka mundësi veprua veprat e mira, tash don me bë hyjretin. Shejtani i çëndron në rrugën e hijretit. Ai i thot: "Tu hajiru wa tada 'ardak", apo s'ngulesh, e po letokun tana, ose ma aktirin tan. Oina methal muhajiri kemethal al-farsi fi al-tul, dersa shëmbulli i muhajirit shëngulsit, ose si shëmbulli i kalit i lidhur për për konopi fa asahu fa hajar. Pastaj njeriu muslimani nuk respekton dhe bën hijrëtin e vazhdon rrugën thum maqadalu bi tariq el jihad paske sa ela shejtani nuk rri dhe me kaç prapë i del në rrugën e xjehadit ia zën rrugën njeriu i thot tu jahidu fa huwa juhdu nafsi po don me bëj xjehad ndersa jas dhonia e shpirtit ul mal dhe pasurijes fa tuqatil ate pastaj del me luftua fa tuktel e vrahesh fa tukahul mara anjëzë të martojnë gruën don të thot pas vdekjes taon e gruaja i të martohet o jo se ul mal pasuria të ndahet fërësahu fëgjahet e muslimonit të të mirë për nga beri sallam në thënë në thëtë nuk e bën për ngejtë nuk ka mundësi shëjtani me për ngu asë në këtë rrug e vazhdo në rrugën e ti dhe bën gjithat fëmën faalë dharika të të të për nga beri të thënë kushive prënë këta në thëtë nuk e bën të qështja respekt shëjtani në vazhdo në rrugën e ti Fële dhejë këne haqqën alallaj një të khilohu lë gjënda Allahu ja ka bëhë obligim vetës që këtë person me shtimë gjëndat Vëmen kutile këne haqqën alallaj një të khilohu lë gjënda E nëse vritët Allahu sëpëha prapë Ja ka bëhë obligim vetës që atë person me shtimë gjëndat Që i thoni Në thotë Shdo vejë për të mirë Në thotë që i shtham Në asë një rast nuk do në me lonë një rjunë të qëj D لكن دون شيطاني ما لان راحت نيريون شي مبهپروه ده نمازین تمام. ترجمه اون ابو علاثه ان عثمان ابن ابي العاص اط النبي صلى الله عليه وسلم سئ عثمان ابن ابي العاص نيغا صحابه ات كهارت به پیغمبري صلى الله عليه وسلم و تا يا رسول الله وي دغوري الله ان شيطان قد حال بيني وبين صلاتي شيطاني پم پنگون پندرميسن مس مو و نمازت پ مهند نماز وقراءه ذلظيم Ylbisuhha aleya m'anvesh mujat leximet dhe harrojem sa çka lexova çfarë ka thënë banat çfarë veprova gjatë namazit fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pengambei sallallahu alaihi wasallam i tha thalika shaytan ai është një shejtan yuqalu lahu khinzab e ka emrin khinzab fa idha ahsastahu fata'awadh billahi minhu nese endin këta që ka filluar me ndërhyjjet e mestej dhe namazit me ta humbejnë çat namazet athar kërkom brojtja të Allahu fa ta'awudh billahi min kërkota të Allahu mbrojtja për ti me thon do të, të, të thot hu a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim edhe pse je namaz uftu ala yasarika thalatha edhe pse hyn në anën e majtë 3 herë do të thot a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim edhe pse hyn në anën e majtë kjo mënyrë do të thot e pejgamberi sahasume ka porositë do të thot ke sahabiu pasi e bona këtë fat më largoj kjo ajo harresa gjat namazit osha se penga bej rasul allah e ka prosit me than me kerkumbrojtja ta allah a buskaran hadithin se transmeton e buraira radi allah an se penga bej sallallahu alaihi wasallam that idhanudi li salah adbara shaytan wa lahus dharat hatta la sama ta'din fa idha qudiya ta'din aqbala hatta idha tawa bisalat adbara hatta idha qudiya aqbala hatta yaqtul bayna al mar'i wa nafsi wa yaqul adhkur kaza wa kaza shaytani kurtanin azanin ik shkon de me inventh qse djan azanin Sat përfundon e zonë të kthehet për së diti. Derisa të fillosh ti me hipo namaz, ik. Pasi që namaz, të hiq namaz, ai të vjen prapë edhe thot pastaj, kujtoje çështën fillon çastin namazit, atë kujtoje çë të punë, kujtoje çë kët punë, kujtoje çë kët punë. Këto punë të dënyas fillon me të kujtuet gjatë namazit. Do thot, mënyrën që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu aleyhi vesel çeitanit, çe asnjëherë nuk dorzohet. Ti thratëzan ai ik, sa ta përfundosh namaz të kthehet. Ti fillon të të bëj kametin ai prap pik. Ti e fillon namozën, të hiq namaz, ai a pët vjen në thot as njëherë edhe pse shtu vepru këtë veprën e keqe e ka morë misjan dhe vetën as njëherë nuk lejan që ti me ka një qejtë gjithë mundë dhe me kri atë primtimin që një në ka dhanë se ka me mundu me nëzirë një riu nga rruga rej, din, ditin, e trejt dhejnë ditën e kemë bitë Në ndajtë të për nga beris, assalam. e bënd njerijun dhe e sa ajë gjatë namazët nuk e di sara ka të i fala e i fala nja, e i fala dy, apo e i fala tri këtë kja është prej shëtanit i cili gjatë namazët e ja kujtan në vejprat e dunjas të cilat i ka pas para se me hinë namaz që dhe mështë që me harru ajë dhe me paksu asë shpërblimin e namazët në më thomë njeriju me mejtë namazën dhe i sa dikosh ndosha gjatë namazët hinë namazët dhe dele, Në tatë çfarë thon Pejgamberi sahasullamu se dikush për namazet nuk fiton kurrë. Dikush fiton 10 në namazet, dikush eviton 9 të namazet, dikush në 1 të, të namaz. Dy persona të 1 të namaz e bajnë, njëri përfiton më tepër, përpithjetër për dikush mbet vetë se çohet edhe ulët edhe kurrëson fiton nga namazet. Dikush eviton 9 të, dikush eviton 2 të, dikush nuk fiton kurrë, çto më rall. Pasaj për çështjeve dhe kurthave të cilat mendohet shejtani ia bën njeriu të është me dyshuën feën e tij. E vjen dyshima jes vesun që ndalën nga vejprat e mira për mundohet me i prun njeri ju të dëshime dhejë sa aj me dëshuë në fejën e ti tras me thëne Buurej radi adha'an se për nga Mbejri sallalari sallam tëtë jeti shqeitanu a hadhe kum fejkule men khalaka këdha vjen shqeitanit e njerit edhe i thët e kujtan i thët kushe ka kryu fëllë ansendin edhe nëman e dikime thënë Allahu e ka kryu e këtën me ndonë për një kryes dhe u e ka kryu e Allahu من خلق كذا وكذا كوشكا كريوكتا كوشكا كريوكتا كوشكا كريوكتا كوشكا كريوكتا نفوندي ثات هات اكولو من خلق ربوك نفوندي ثات اكوشكا كريو ذاتينتان كاتامبيڠابيس اف اذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي كوش ارين داي تيكيا من ديما دهسا يا بين شيطان ادكت اد يثات كوشكا كريو ذاتينتان اظهرلت كركن بروتيا تا الله لتا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادلهت برفوندار مستتشن مجات nri vetë qush e jeni këta le të thotë amen tubillah un besoj në Allahun subhaneh ve teala andaj sahabët ka ndodhur kia dhe me sahabët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam i kanë thon transmeton e buhurrida ja anasu min ashabin nabi sallallahu alejhi ve selam fa saalu kanë ardhur disa njerëz dhe kanë pyetur pejgamberin sallallahu alejhi ve selam inna najid fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih në veten ton gjojmën një herë disa kur kujtimesh kanë binë në zemër na na binë për krijën e rasulullah nuk mundna me thon me goja ta, nuk mundna me ta tregu se si çfar na vjen. Na thon këta e kanë rrit ata, e kanë po më kat mal çish, kena mundsina me thon këta, veç ai që ka kalu na por mend ndonjëherë po na përzejmën. Ai u ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ka vjetë ju ka ndodh?" Ka thon, "Po, kalu naam, po e rasulullah." Ka l dha ka srih liman. Ki është ai imani i pastër. Imani i sors, sa ka jet, e ka gjetë i shejtani ka arrit deri te ajo që më haqu atçiten, më ha bon vezvesën. Mirë po kjo muslimoni sahabët e kanë po këta që Me thonë këta është më katë i madhë Kanë pos frikë nga Allah subhanu atëra Ka thonë për nga me kjo fletë për imonin e juj Imonin e qartë Se imoni i madhë Imonin zemë Më raktoni qartë I pasër Ja ka rritë këtë vej për e vëcë Që i ka shku me ndën e për të Ja ka rritë këtë vej për të keqë Ja ka bërë si vej për e madhë e keqë andaj poshaqi morni që është një mall pa te keni pas çështë e keqe se ka ndaj rasullullah nasmujta më ta kalzuti sa e modash këto vape e don kjo është imoni që ia ka shtimi pa këto vape për të keqe se mos ti shkon çështja e imonit ju e kishi pa këto vape për vape për të mirë ose vape e cila nuk bën ndonjë të keqe e kishit thon shumë lehtë si şeytani mundohet ndonjëherë me një ndieri dyshime vezvesa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë këtë dhe një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shihet transmeton gruaja ti safia binti hayy radiallahu anha gruja pëngamberi sallallare së më thad kë janë në nebijë sallallare së më të kifan ishte pëngamberi një ëtikaf, në gjami më shelë, të boj ibadet fëtejtu hu e zuru u lejlen dhe kam arta vizitoj gjatë natës, ka arta jo me vizitu pëngamberi sallallare së më natën të gjamia të më thonë ka qenj shpia e saj afër në gjamiës thumë me kumë të li ankali, pasaj ungritë atët për mu këti me shkuat të shpia e vetë faqam ma'i li yqallibani peigamberi sa tatochu me mua çu mund përqiej me m'kithitej te spija wa kana maskanuha fi dari osami nuzejd çndrimi i saj ka qenë ne shtëpinë osami nuzejd tham tha over jamis fe marru jelani men ansar dhe dy persona nga ansart kan kalu rrugës n chat kokur peigamberi u kon me sofijen ndersa ato se kandice kush esht kjo grua te cilan ashtu bisedu me peigamberin sallallahu alaihi wasallam ndersa u kon gruaja peigamberit Falëmë raja Jannabi sallallahu alaihi wasallam asra. Kur kan pa pejgambënin se është me gruën e tij Jannu bin Tuhayn edhe kanë mundu me kalu shpejt. Fa qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam alâ rislikuma. Pejgamberi u tha thyre ndaleni. Inna Safiyata bint Huyay. Ta kjo është Safia. Ata kanë ditë që pejgamberi ka një grua imin Safia, domethënë kanë ditë grua e pejgamberit. Ka thon këo është gruaja ime Safia bint Huyay. Fa qala subhanallahu ta'ala subhanallahu ya rasulullah. O i dërguari i Allahut, na thot na nuk takuzojna me diçka O i dërguari i Allahut, çish ka mos i namë di shumë për ti. Ka pejgamberi inna shaytani yajri min al insani majra dami, shaytani e ain trupin e njeri të cukur e ai joci. Inni khashitu an yaqdhifa fi kulubikum ma sharra. Ona kish tafrik patafrik se shaytani po shtën zemrat e juën ndonjë sharr. Për çandë një vezëse më thon se pejgamberi ku më ditme se lëngrunë kujt u kanë. E pejgamberi sallallahu Por më ha heqta, më mësuon njerëzve që duhet mi largu du dhë dyshimet. Dhe në rastet kur njëri ka mosit dikosh me dyshuta ti di çka, mundohem ja heqmos me lënë dhëshëtonit që më shtije vezvese te ai. Se shejtani edhe në këtë rast, do të edhe në rastin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do të ishte munduam të kanë më bon këtë kshar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, jo po për pejgamberin, ja katërhej vetën sahabe dhe u ka thënë se ai e di se shejtani ecën truprin e njerit çukojoke, andaj për më ha heqë jua këtë dyshim nëse vjen nga shejtani tu këpas për nga me këtë frikë, për jo të regoj se kjo gruja e cila është pashkë me mu, është gruja e me Safia bintu hajri prekurëtëve të qëjtonit është që mundohët me shti një rijun në të, të, të pric ose mangësi në qështje të dinit mi rri disat qështje me të prua ose mi lan disat qështje mangësi nësë Allah subhanu wa tala ka bo u mejtën e për nga mejtës asëm u me të mesëm ka thomë vëdë këdharik e gjallënakum umetën vasat ali te kunu shuhada alë në nasë në kështu e këmi bo ju e umetë të mesëm për mekanën dëshmitar për popojt tjirë në të të të umetë i për nga mberi sallallalli a është dëshmitar për këtë popojt e tjirë për shakës e në ditën e kja metit kanë me dalë popojt edhe Allah u kam i pyten a ju ka ardhju e i dërguar nuhi a lejsema a ja ka për cilë fejnë Nuk e ka përcil fejnë që ka e këte e këtë obliguë. Ka me thonë Allah sëmë haë popoj e tjë të pingamberi. Këtë kanë me refuzu. E pas të tajpë Allah sëmë haë ka me pru u metin e pingamberi dëshmitar kundër popoj e tjërë. Kanë me thonë po metin e pingamberi s.a.s. se nuhi e ka përcil fejnë. E qysh ka me ditë ka thonë se pingamberi unë ka ardhën me Koran dhe ne ka lemruve me Koran se nuhi e ka përcil në fejnë dhe kanë mëkon dëshmitar. Andaj that Allah subhanahu wa taala, wa kadalika ke ja'alnakum ummatan wasata, na kështu kemi bëju ju e populli mesëm, li te kunu me po e Nga shimu i të kunu shuhada ale nas me kon dëshmitar popullit e tjerë. Nga shembuj të cëlit muj mi për me, për shembull, prednjetve të cëlit e kanë teprua. Njerëz kanë çënë për shembull moshek e kanë bój ibadeta Allahun subhanahu wa taala. Mi po i kanë shtimi bój ibadeta dhe kanë edh di kanë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kan bój ibadeta edhe Allahun, kan bój edhe tjetër kan. Pasaj kanë dalë të tjerë të cilët se kanë bëkën kërkan ibadet. Do të thonë tanash që e thonë ateistat, natë ku i kanë thonë dhe reuin, do thotë njerëz të kohës, se janë kon materialista, kanë besuar se koha është çdo gjë që e, kapruwe, në thon, e, ket, e ka prur, nuk ekziston krijuës. Do thotë disoj e kanë lënë keq, disoj e kanë tepruar e kreet. Allahu s'ma e ka prur omëtin e pejgamberit Mesum. Do thotë e bojn ibadet Allahun subhanuhu te ala, zbojnë të, të tër kan ibadet, po as nuk e mohojn ibadetin që do të mjava Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do thot njerëz të cilët kanë tepruar me Allahun subhanuhu. Disa njerëz kanë tepruar me pejgambert. Ka prej njerëzve, për shembull, sukur janë krishterë, i kanë rrit pejgamberin sukur Isën e kanë bu Zot. Judit e kanë bu Uzeirin Zot. Kanë ardhur të u thonë pejgamberin e Izraelve ka pas çi kanë mrit pejgambert. I kanë vrar, i kanë gërtih shpinën, i kanë rreq. Do sa ummeti pejgamber është ummeti mesëm. Donë ta planonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dërguar i Allahut, më po e planonin si Rabb i Allahut, jo si Zot nuk i adhurojn pejgamberin e dinin respektin ndaj tyre e dinin se antobligon pasimin e tyre von pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as nuk e rriten ata me bozat çu kan kanë vepru krishterta dhe judit pa as nuk binat shkallën e atyre se lë të i kanë rëpe pejgambert apo i kanë përqenë shtruq më thot çdo çështje Ka njerëz të cilët i kanë kalu kufet ka kan mongo, dhe ka njerëz të cilët i kanë lënë çështjet të mungo, për sa ummeti e pejgamberisallallahu aleyhi dhe mesum, dhe gjithë kjo mangësia edhe shtojca e tepërta që ka ardhm, ka ardh prej shikane. Qoftë ajo ja mangësia, qoftë ja ajo teprica. And Ibn Qanim rahimuhullah, tha se sjithani veprojn disa monira për me nxirrni rrug nga rruga e drejtë. A thot nuk është vetëm se në tekjep. E para punët dhe që sjithani donë me veprua dhe me arritë qëllimin e të është njeriu na urdhron me bë kufr, me nxirr nga dinin në that me të cit nga feja, më e bën mushrik. Ose më bën ateist ose më bën krishter. Në that me nxirr nga feja. Kjo është vepra e para e shihtanit se cilën do më bë me, me arritme njeriu. Nëse këtë nuk ka mundësi më vao, atëherë çka i that? Mudohet me shtimi vepru bidat. Çka janë bidatet? Veprat të cilat nuk kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet janë vinë kundërshtim me kanonin dhe Sunetin, të cilat nuk i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe të i banat në formën e ibadetes. Në that e vepron duke mëndu mu më ofrua te Allah subhanahu wa taala. Dhe njeri ju kërban bidata, do në muafru të Allah me ato vepra. Mi për nuk e disë ato nuk pranohet të Allah. Njërën, nuk e disë nuk pranohet të Allah subhanatala. Dhe këtan një jetën ban i badet, do me thonë bidate, lojt i badetit, se nuk janë pranohet me të Allah, kur si shkon menja mu pënduhe. Dhe gjithë mon mundohet, muafru të Allah me këtë vepra. Dite dhe këja mejtit këtë dërshka ka, s'ka kërgjajqë. Këtë at se s'u koni obligu me ato vepra, s'ka në Kur'an as Sunet. Ju kthejn prap edhe mejtë, pa në të të kjesh me pa vepra. Natë sejtoni te ki është më e dashur me shtin njirin çtan se sa në mëkate. Më e dashur është te shejtani me shtin njeriun çtan se sa në mëkate. Pse? Se në mëkate njeriu e di ç'është mëkator. Edhe ndonjëherë mendon mu, pendue, e bën dënë të keqe, sbakti ndërgjexja e tij e vret. Thot kthejna subhanallahu, çka bona këtë mëkat? E di ç'së të afruhta Allahu, me këto vepra vë ç'së të largu nga Allahu, ndërsa me bidati nuk e din. Mbeidata me mendon se është u afroa Allahu në realitet ose është u largu. Ai keq me bindjes se është u afroa Allahu, asnjëherë si shkon mendja për pendim, ndersa në mëkat i shkon mendja për pendim, andaj te sjithani më dhashë më shtin një njerëz në mbeidata se sa me më i shtinë mëkate. Nëse edhe kësse arrin atë mundohet më shtin mëkaten. Mëkatet mëdhoya edhe të vogla. Njeriu, nëse do të vazhdimë vepron edhe ja ban ja zbukuron aty mëkatet me ishtin. Nëse s'arrin edhe tek kjo, mëkatet e mëdhoya do të thotë mundohet më shtin katë të më katërtën mëkatet e vogla. Nëse smundet edhe këtë, athërë mundohet me, shtin me, halavn, me lijume, po të njëjtën me vepra të hallall. Me veprat e lejuara, po që janë ibadet. Do thotë muzan me çështjet e bukurisë kësaj dhunjas maskerave, as apo thon çështet e mubahat ushqimit, veshjes, këto keti janë të lejueme. Mi po tan konë kalon këto jona. Vetëm çillimisht, ai nuk ka shumë dështinë në shirk, as në bidate, as më katërmdhëoja, as më katë të vogla, thotë spokuta zonë me çështjet e lejueme, mos ketë mundësi me bëvëpra të mira. Në thot edhe këtë strategi e ka shetani Edhe e gja është Kërta shëf që edhe këtë Nuk ka umënsi me fitur njeriun Nësi që në njeriun i fort Apo muslimoni i bindur i fort Atëherë ka lënë me një shkall tjetëra E gja është Kërta mejtë muslimoni me vepru vejprat mira E e shëf që kërta ashtu vepru vejprat mira Sekondrë me në mundall nga të mirat Që ka ban? I thot vepro këtë vejpr Vepro këtë vejprave të mira Shqitani thëtë Vepre veprejkët vejprat mirë, veprejkët vejprat mirë. E zënë me vejprat mirë që janë dvogla, mës me dhe ju me bo vejprat mirë atë më dhoja. Te isa, thot, im, nuk, mira e sa të të të të të të të të të të të dyrë dvejprat mirë atë qënë, me qëllim me qëtind me një mëkat më, më vënë, ose mës me të lonë me i bo vejprat mirë atë më dhoja. Nëse ka pa po se ti nuk e kindër me të mëndalen, edhe ke vendos me vazhduin vejprat mirë atë më dhoja ata spoke the that ndoli pe veprat mira që janë të mëdha et angazhoj me veprat e mira të vogla që mos të arrit me vepru veprat e mira të mëdha do të kan rrugët e sheitanit domethënë edhe vezveset që e bën njeriu edhe kurtha të cilat i bën andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot për surën e bakara që është transmeton e buhure radhillan that se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë letu zalu buyut kum makabir musibun isbiat ju e varra vërrejza, inë shëjtani jënë firmin elbejt i ledhji tukra fihi suratul bakara se shëjtani ikë nga shpija në të cilën në ledzot suratul bakara në dhatë, me një shpija që në ledzot vajzdi me suratul bakara shëjtani nuk rrëna atë shpij në dhatë, për asit ledzimin e suratul bakara në qëtëpër siq, flet për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë me rasën e buhorera, se cili ka qenën roje i bejtën malit, dhe ma tënë magazinit pasurisë musimane, dhe ka arë disa ditë me rëndë shëjtani në formë një riutë, ka dashë me vjetë, në fund e kazanë buhorera disa herë, edhe a i ka tënë nëse më shëllë mund më ka, të mësajt diçka. Ka tënë nëshka, ka tënë nëse ledzëm për gjithë detajet të kërësijën, Shejtani s'ka mundsi më, më të afrohu me ta bënë të keqe. Nësa kish që e ka mbusur e burrën, do të thotë ka shin shejtani në formë njerit si hajdot me vjedhën e burrëra e kazon, edhe e kalçuhën e burrëra. Nesër më të ka vjet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje, pejgamberi ka thonë: "Amma annahu sadaka wa huwa kadhub", do të thotë ka thonë të vërtetën. Mirpo ai është rançak. Në don doni një herë edhe shejtani e thotë të vërtetën, edhe pse është në regjin rançak. Sicc është edhe kërkimi mbrojtje të Allahut subhanahu wa taala fillim çdo vepre dhe veprimi çdo vepra me bismillah e cila ndihmon muslimanin të mbrojë nga şeytanit me pasqersonte përfundoj me subhanakallahumma wa bihamdika asdoka la ilahe illa ente astaghfiruka wa tub ilaika